Doina lui făt frumos, Doamne, Tu ești făt frumos, Și balaurul cel mare, Cu altă paloș l a învins, Ca să scoți al nostru niam, Care în gheare îl ține prins, Doamne, Tu ești făt frumos, Și-ai adus din noi arhanghel, Care, care i-au închis, Ca să împlinești porunca, care Tatăl Tău ți-a spus. Doamne, Tu ești făt frumos și ai venit din slova cărții, unde numele ne-ai scris ca să împlinești cuvântul care prin proroci l-ai zis. Doamne, Tu ești făt frumos și ai schimbat în noi tot gândul și cuvântul ca să faci ce ai promis. Doamne, Tu ești făt frumos care șarpele-ai invins și a lui limbă ca de foc, și de flacără l-ai stins. Doamne, tu ești făt frumos și a balau tu în lanțul neputinței nu doar capul, ci și gâtul cu un înlaț din gând l-ai prins. Doamne, tu ești făt frumos și ai pus pe rău jăratic dintre noastră rugăciune ca un foc mare nestins care trupul i-au cuprins. Doamne, Tu ești făt frumos și ai făcut din noi o oaste, care tot armagedonul, ca într-o mreajă, să-l când îl vom lovi din coaste. Doamne, Tu ești făt frumos, cel ce a ars cu foc blestemul și chiar moartea a învins. Doamne, Tu ești făt frumos, care a spulberat tot răul ca un crivăț, tot ce a nins, lacrima pentru făt frumos. Doamne, cel care în adâncul tainelor tale îl faci nemăsurat, spală ochii sufletului nostru cu roa dorului, așa cum pe orb la siloam l-ai vindecat, ca să te vedem ca pe făt frumos în strai de lumină îmbrăcat.